Чорною блискавкою майнув на його виголеному черепі Довгий оселедець, і Катерина впізнала «Мамай!» Козак розіклав на траві пістоль, порухівницю і сагайдак, Підморгнув Соловейкові, і той перелетів із бандури на його плече, Поластився до Мамаєвої щуки, Почистив пірічку після довгої дороги І стихав защебетав своєму повелителю уліве, Бо воно ближче до серця вухо. Шабелька сама очепилась від мамаєвого пояса. Поплавила трохи перед його очима, вислизнула з піху, україла козакові хліба, з'єтнула кілька жилових будячин та сухих гілляк на березах, поголила щоки козакові, знову зупинилася перед його очима, хай побачить у її дзеркалі ніде волосинки невиголеної не залишились, шугнула у свої піхви і почепилися за зелену гілячку берези. Зелений язичок жита виліз із люльки. Обережно цибну траву, кумеєдно на одній нозі і поскакав на поле, що віднілись за озерами. Мама й покликав до себе сонце, та воно сіло йому на праве плече, сипнуло свого вогню в його люлечку і знову шугонуло в небо, на своє прадавнє сідало. Люлька затеплилась, з неї тонкою пряжею Повився сизий димок, і собачка, що вже був, задрімав у траві, радісно чхнув і замолотив хвостом по землі. Соловейко ображено відвернувся від тютюнового диму, обережно дзьобнув козака в лиску Це, очевидно, не допомогло, і співуча птаха спургнула, сіла на струни бандури і стала посіпувати їх тонкими лапками. З бандури озивалась якась давня, як і оцей світ дума. Слів якої Катерина не знала, хоч і здогадувалась, що такі такій пісні годилося б звучати в широкому степу, на високій, як вулкан, з київській могилі. Мамай ісклав навхарест ноги і сів на траву по-турецькому. Так сідає на пагорбі її тато, коли й вівці не зазіхають на полгоспно-зимину чи комішину. Коник видзвонював стременами, стриг вухом, наслухаючи стишаний бандури, який підсвистував у цівку пістоля вітер. «Малюєш, цівку. «Хіба це малювання, дядько, казна, що?» «І правда, краще б мене змалювала». Вас смальована до мене, не менше, як Ісуса Христа. Чим удостоїлись такої честі, дядько?» «Які подоги маєте за собою?» «А тим, що я вигаданий, тому й безсмертний. Мені краще, як тобі, дівко,» Ось на тобі пів буханця хліба та намалюй мене ще раз. Купуєте хлібом, який ви не самі виростили. Чи не дешева плата? А ти що думала, коня тобі оддам чи шаблю? Не бабське діло воювати. А кінь мій дошла їй неперевчений. І не сумно вам, дядько, бути безсмертним. Нудно жити без перечуття смерті. Лінощі та байдужість обсядуть душу. Ніякого ризику інтересу. Що не зробив сьогодні, зробиш завтра, адже цілина часу перед тобою. Щось ти, дівко, дуже мудра. А якої б ви хотіли мене бачити? Годі, ти ж бо голодна. Ось тобі шматочок хліба. Поїж і малюй собі. А я тим часом вип'ю чарчину варенухи, задрімаю на осонні і в дорогу. Добре, дядьку, живете. Краще, ніж ваш двійник на скрині в нашій хаті. У того тільки світу, що наша мазанка, сімейні чвари. Правда, зараз у нас затишок, бо мама в тата закохалися, та знахабнілі миші. А чого ти заміж не йдеш? Нема за кого, дятечку. І тут із-за кремезної берези вийшов Петро Сіроштан з вишнево димкуватим півнем під пахвою та з сулією горілки за пазухою. На його ногах порипували юхтові чоботи, просочені дьохтем, Зап'ястя правої руки перев'язане червоною ниткою, щоб не чіплялося урочення. Півень щоразу стромляв голову у кишеню Петрового піджака, надибував там пахучу соняшникову насінину і вдоволено кукурікав. Петрів чуб, розділений борозенкою від чола до потилиці, вилискував смальцем, як його пласке підборіця. «Дай Боже здоров'я, свадо!» – привітався Петро. Підгуцикнув півня під пахвою і той голосно кукурікнув. «Щось і не згадаю, коли я тебе женив!» «Та ні, я лише прийшов просити вас!» Петро Селеміць запхнув у північий дзьобик свугліло, перепалену на сінину. Півень болісно вдавився, довго викаблучував шию, тряс жаристим гребенем і хрипко просокотав. «Ка-ка-ка, тряй!» полегшено прокукуріка. «О, воно що?» проказував мамай, і чернющина нагайка його довгих вусів стрепинулась довкола рута. Ну, а що ж ти можеш їй дати? Усе, що скаже, запобігливо замедужився Петро, і чекилдиха в його солії глухо схлипнула за пазухою. Хат, огород, садок, дві гівці, кури, куплю свідку й чоботи, не буду лупцювати, дікоток від мене приведе, що попросить, те й зроблю.